Один із двох легінів, що каталися за ним п'ять днів. Я прийшов доложить, що вчора схавав твою піцу. Ти не проти? Я знав, що ти нормальний чувак. Але що ти онук? Закопилившу губу, він поважно похитав головою. Ім'я, яке він вимовив, нічого Андріїві не говорило». «Не внук я йому, не внук. Нема в нас спорідненої крові?» «Так, п'яте колесо до воза». «Ну то що?» – здивувався розніжений розземлілий організм. «Хай собі живуть багаті вози, до яких можна пристроїтися п'ятим колесом. Ура, ура, ура! Собі живуть і нам помагають жити». Вчора ми лопухнулися, звісно, але все було. Шеф сказав, що є клієнт, що треба за ним устроїть слежку на пару з Джимом. Джима ти знаєш, він у нас ролівой. Я йому шо шьют клієнту. Вроді ти когось на піро посадив, то мені пацани потім сказали. А шеф треба, каже, зв'язі нащупати. Куди, з ким, звідки. Без проблем. Але ж він ні нам'єка, що тебе охороняти треба. Ну, от, робота непильна, перші дні ти взагалі з хати не вилазив, ну, а потім, у, де тебе тільки не носило. Невооруженим оком видно було, що ти не того, що не зовсім здоровий, а преш уперед, як танк. І що, головне, я казав Джиму, вперше бачу чувака, який не боїться слежки. Гріхи вони за кожним водяться, а Джим, погляді що далі буде. От і погляділи. Якби шеф не зв'якнув і не сказав, що треба комусь одному біля тебе в хаті дежурити, то ми б собі не звернули собі ніякого внимання на того чкарика. Ну, зайшов у під'їзд, ну, вийшов. І об'яснявся б ти зараз із святим Петром. Слеж, чувак, а ти на того, не дуже на нас в обіді. Вмовив. Можеш взяти кавуна. Я собі відріжу, «Бери весь. Я знав, що ти нормальний чувак. Ха! А записку яку ти оставив? Ти не представляєш, як очкарик ошалів, коли ми йому потім показали її. Він тобі що казав написати, що я вбив свого батька? І ти що написав? Шариш, чувак? Джим похмурий, вилицювати, років тридцять, теж між жартунами задніх не пас». Твій терапевт сказала, що має бути збалансований раціон харчування. Ось. Збалансований раціон був розрахований, як кажучи, на добрячого слона. А ось мобільник. Все оплачено, можеш користуватися. Тільки того джигуна не впускай. Він любитель поїсти за чужий рахунок. А я ні. Заберіть цей мобільник і всі ці харчі. Звідки все взяли? «Ні, раз я вже купив, то назад не понесу». «Добре, тоді візьмеш гроші». Джим похмуро подивився на зелену купюру у Андрієвих руках, стинув плечима і заховав її до задньої кишені. «Цього вистачить, поки ти хворітимеш. Я приїжджатиму час від часу, продуктів підкину. Я сам. Нема мови. Терапевт заборонила тобі виходити з дому. А мобільник?» Шеф купив, з ними розраховуйся. Шеф, як виявилося, був у їхній компанії найбільшим жартуном, хоч і скидався на їздового колгоспу. Як поживає мій підзахисний, фея нарешті приходить, але не Бога посилає її до одного місця, бо казка вже закінчилася. Порожня тут у тебе, не звернув уваги на його потякання адвокат і розсівся на табурецці, як у себе на фірі. «Як ти одразу розповів правду, то зекономив би нам багато часу і зусиль». «Хто винен?» «Невістка». Ми напрацьовували кілька версій, звичайно, між іншими, перевіряли механіка, але не було доказів і мотивів. А ти у будь-якому разі що знав, однозначно більше, ніж говорив. Якщо навіть ти сам не скоїв цього замогу, то міг би навідником, міг дати комусь план будинку, міг би відчинити двері. Ти точно знав час і місце злочину?